Ibaibegi sistemain lan egiten duten sistemek, aise diru talan gehiogaliten dute. Honek ahain migratzailean zenbaketa behmatzen du, bikutsa bisanbis ezagiz. Ahain bat pasatzen deraik eta orduan txoilik kamerek filmatzen dute, automatikoki. Europako legidiak eskatu bezala, sistema hori bajederako pasalekoetan emaiten dute, zenbaketa segitzeko. Michel Aksag izkia enprisako merkataria. Arrain horiek egiten e e dut uste ibilaldiak eitzasua eta erreketan eta ibaitetan eta legiak erraiten du, traba bat, barima huzu e erreketan behar da traba horren ondoan datxikola behar ezari pasagune bat arrain horiek ibilaldiak on ongi ibiltzeko. Eta guk ezazen ditugu hor trez e pasagune horietan. Hohela, hogei mila eurotik begoita hamar eurotara doan sistema bat asmatu du, Hizkia baiionako enpresak. Mila betzuntatonita hakan lexikoografiiari bungatua bazen, hizkia enpresa orain merkatu begietara du. Ibai begie euentzat, hainbeste dirru ematen bada da, izokin hainggira eta beste loz a migratzaile horiek balio handia baitute. Best le laster enpresak sistema berezi bat plantan emanen du, pibalak zenbatu eta identifikatzeko. Hori automatico ki hochi informatikabidesu.